Det ved jeg ikke skid om, men heldigvis har jeg leder mig med Droede professor i statskundskab ved Stockholms Universitet og Roskilde Universitet. Så er hun også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks Lexikon. Hej Droede og velkommen til. Hej, tak skal du have. Nå men Droede, jeg har et problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om MeToo, og du bliver nødt til at hjælpe mig. Hvad er MeToo? Ja, det kan være svært at have få fat i, men det kan man kalde kvindebevægelsens tredje store bølge. Ja. Og i modsætning til de tidligere stemmeretsbevægelser, rødstommerne osv., så er den her utrolig global. For det er jo en digital bevægelse, det vil sige, at man behøver ikke ligesom mødes. Og den spreder sig jo på Facebook og Twitter med enorm hast i løbet af no time, fra at de første, og det er nogle skuespillere i USA, som står frem i 2017 og anklager, en bestemt stor, stor, stor instruktør, vi Weinstein for at have krænket dem og for at invitere dem op på, der, på hans værelse, hvor vi skal snakke om dine fremtidige dine fremtidige roller, som jeg kan give dig, og så i virkeligheden så kaster han sig over dem. Og, og samtidig så er, de, har han jo magten, fordi de skal jo gerne være gode venner med ham. Det er den situation, hvor man dem, der har magten. Det handler meget om magt det her, for det handler ikke bare om krænkelser, men det handler også om, det er dem, der har magt, der krænker andre. Nu har du lige kort været lidt inde på det, men kan du opsummere MeToo's historie så? Ja, øh, som sagt, så starter det med nogle skuespillere, mm. øh, som siger og taler om de krænkelser, de har været ude for. Og først så tror folk jo ikke, og hvorfor sagde du ikke bare nej, og så videre, og fjernede hans hånd. Men så efterhånden, så går det jo ligesom op fra det, i debatten, at det her handler om, om, om folk i magtpositioner. Det er det, der er... Og efterhånden så spreder den her diskussion sig fra, fra skuespil og film og sådan noget, så kommer politik ind. Der er fx i Danmark unge kvindelige politikere, der står frem og siger, jamen altså jeg får klaske i røven, og jeg bliver taget på lårene, og jeg bliver ikke taget alvorligt, og, og, og, det har, har, og så kommer folk på arbejdslivet ind, så kommer fagbevægelsen i gang også, og så bliver det også et problem i fagbevægelsen, men fagbevægelsen er jo også aktiv for at forhindre krænkelser. Og der er, viser sig, at der er en række sager øh, ved arbejdsdomstolene øh, i Danmark, som stort set bliver afvist alle sammen. For eksempel, vi er i et bageri, øh, og bagermesteren, bagermesteren kommer altid ind og, øh, og tager bagfra til den unge, lærling, og tager hende på brysterne. Og hun kan ikke sige nej, for det er ham, der har magten over, at hun også skal blive færdig med sin lærlinguddannelse. Og der har man haft en række sager, som ja, ja men det, du må jo klare lugten i bageriet. Så man kan sige, at det starter altså med Harvey Weinstein, den her store instruktør, hvor der er nogle skuespillere, der anklager ham Og så fordi det er digitalt, så spreder det her så som Ild, altså helt, det ja. går simpelthen så stærkt, og øh, andre kvinder står frem, og derfra kommer ordet MeToo også, mig også, groft oversat, at, øh, at der er ligesom en krænkelseskultur mellem at dem, der har magten, og dem, der ligesom udnytter den, kan man sige det sådan? Ja, og, og digitalt, altså der, der bliver millioner af svar på aldrig, bare aldrig den første øh, øh, opslag. Øh, det er helt vildt, og det går jo over hele verden og samtidig skal man huske, at det er jo også svært at stå frem. Altså, det er jo ikke bare noget, man gør, fordi der kommer jo altid en masse modreaktioner, der siger, ja, ja, men du kunne bare have sagt fra, og hvorfor fjerner du ikke hans hånd, og lad nu være, og, og du må jo klare lugten i bageriet og sådan noget. Men der begynder at blive så mange, og kvinder begynder at slå sig sammen og lave det, vi kalder hashtags. Og hashtags spreder sig også som en metode. Du kan næsten ligesom basisgrupperne i rødstrømbevægelsen, fordi mm. det handler om, at folk inden for samme, kvinder inden for samme fag, for eksempel, det kan være i mediebranchen, det kan være politikere, det kan være kvinder i byggeindustrien slås sig sammen og beretter på i hashtags åbent eller måske i et lukket rum Om hvad det er for nogle krænkelser, det er at være ude for Og derved har du pludselig en, en kollektiv styrke bag det her, som før har været den enkeltes problem Og man har svært ved at blive troet Hvor er det store vendepunkt ved MeToo ifølge dig så? Ja, hvis vi ser på Danmark, så kommer vi jo lidt dårligt fra start, kan man sige, fordi 2017 og 18 og 19 der sker ikke rigtig noget, og der er en stor diskussion om, der er, er det her ikke en heksejagt på mænd? Der er nogle enkelte mænd, der står frem og siger, hvordan kan jeg forsvare mig for det her? Og der bliver, det er jo svært, for ofte er der jo kun to personer til stede, det er det samme problemer omkring voldtægts, voldtægtssager. Men så sker der et kæmpe gennembrud i Danmark, hvor Sofie Linde øh, står op øh, på en stor, stor galafest øh, øh, gala og øh, siger, at øh, hun har været ude for, at da hun var helt ung og blev ansat første gang i, i tv, så er der en, en virkelig høj, en mand højt, højt høj op, der siger, at øh, hvis du ikke sutter min pigge så skal jeg ødelægge din karriere. Ja, så hun bliver den første kvinde i Danmark til at, at, at, at, at, at råbe højt ja, om MeToo. Der, øh, hun, der har været nogen, der råbte højt først, men hun er den første, der sprænger øh, gennem lydmuren, kan man sige. Og at man pludselig begynder at tage det her rigtig, rigtig alvorligt. Og så kommer alle de der #Hashtag Kvindelige politikere for eksempel, der, der kommer kvinder. Musikbranchen. Øh, jamen der er ikke den branche, øh, som ikke får sit hashtag. Hvorfor er det vigtigt at lære MeToo? Det er vigtigt for at forstå, at øh, måske specielt i Danmark, fordi vi var jo sådan nogen, der sagde, at listingen er vel opnået, altså hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad er det, I protesterer mod? Og så efterhånden så går det op for folk, at her har vi faktisk et kæmpe problem. Vi har selvfølgelig stadigvæk ligelønsproblemer, og, og mm. mændene har de fleste magtpositioner, men det her det går jo helt ind i den enkeltes øh, sjæl, kan man næsten sige, og krop selvfølgelig, øh, når man her var et problem. Jeg tror, mange mænd ikke havde opfattet, øh, hvor, hvor svært det her var. Mm. Det er først, når det går ud over deres døtre, måske koner, at de kommer op på mærkerne. Øh, og der sker så en, en. Ja, men det er en revolution i vores tankegang. Her er faktisk et problem, som vi har gjort noget ved. Øh, og det er, det er en, en typisk feminismesag, fordi feminismen har altid kæmpet for kvinders ret til at bestemme over sin egen krop. Øh, og det er utrolig vigtigt her. Hvad er de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om mit user? Ja, dels det, at det er globalt, det er verdensomspændende og det finder åbenbart sted over hele verden og i alle mulige brancher det er det, er det utrolig vigtigt. det andet, det er det der med den historiske omkring, at det handler om kvinders ret til sin egen krop og ret til ikke at, at blive udsat for krænkelser ja det tredje jeg måske nok at kigge på, hvad gør så lovgivningen omkring det her. Og man strammer faktisk lovgivningen lidt og giver større bøder og prøver at se, om man kan gøre noget ved den her bevisbyrde, for tidligere der er alle de her sager stort set blevet afvist. Jamen, du må jo klare dig med lugten i bageriet. Ja, så nu der sker i hvert fald noget. Jeg har i hvert fald skrevet tre ting ned. Det er vigtigt at kigge på digitaliseringen og den her, det her globale fænomen, som internettet har gjort muligt. Og så er det vigtigt, at man også selvfølgelig kigger historisk på feminisme, måske begrebet. Hvad, hvad der er der sket? Og så også om kvinders ret til egen krop. Og så selvfølgelig, man skal ikke krænke. Og det sidste, det er, hvad gør Folketinget? Hvad gør lovgivningen for, at vi skal have mere ligestilling i hvert fald også i, i forhold til krænkelsesager? Og, med det, vi, sagt, at og vi skal, skal lige have med, at det, der bliver slået fast her, det er, det er arbejdsgiverens ansvar. Det er arbejdsgiverne på arbejdsmarkedet, det er partilederne og partistyrelserne, som har ansvar for at lave en, en politik, så det her, det faktisk ikke sker. Det skal ikke være den enkeltes ansvar, for det er svært at stå frem og sige, at jeg er blevet krænket. Er der noget, vi mangler at komme ind på? Jeg tror, det er fint nok. Tak, Troet, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Husk, at der ligger en masse andre spændende episoder af mig, der hvor du lytter til din podcast.